Və sonra müəllif burada, deməli, belə bir bölmədən danışır, buyurur ki, Bə bu ə rəhləti fil məsələti ən nəziləti və təlimi əhli. Burada, deməli, və e, s.ə.v, e, deməli, Aburiyyə r.ədiyələndir, belə bir bab gətirib ki, hər hansısa bir baş verəcək məsələ haqqında soruşmaq və onu öz əhlinə öyrətmək, belə bir bölmə gətirib. Və burada da Peyğambə s.ə.v, deməli, Uqbət ibn hər hərsini gətirir ki, deməli, Uqbət ibn hərif yəni, bir dənə qadınla evlənir və sonra onun yanına bir qadın gəlir və bu qadını da tanımır və bildirir ki, səni və sənə ə, evləndiyin qadına mən vermişəm. Yəni, mən sizin süd ananı salıram və evləndiyin qadın da sənin süd bacını salır. Və Uqbətə bundan təəccübəm və bildirir ki, mən bilmədim sən mənə süd vermişsən və e, heçmən sən də mənə xəbər verməmsən və o məsələ barədə Uqbet ibn şübhəyə düşür. Yəni məsələni aydınlatmaq, aydınlaşdırmaq istəyir və mininə minir və birbaşa peyğəmbərimizin yanına aydınlaşdırmaya gedir. Yəni bu məsələnin hökm barəsində. Deməli, e, məsələ ümmiyyət ilə fiq bölməsində məşhur olan istifadə olmuş hədislərdəndir və deməli Uqbet ibn ə e, Mininə Münir və pensam yana gelir və o olan qıssanı danışır. Deməli, qıssə nə tərzdir? Bir insan bir qadınla evlənib, heç kim insanlar bilmir ki, bu kimdir, bu kimdir. Və tanımadıkları bir qadın gəlir və bildirir ki, mən sənə və o qadına ikinizə də süd vermişəm. Yəni siz ikiniz də mənim südümdən faydalanmısınız, böyümüsüz və şəriətdə də südün süddən haram olma, nəsldən haram olma kimidir. Haram olma kimidir və eyni zamanda Südün haram olmaq miqdarı yəni bəylə bir 5 dəfə deyil 5 doyumluqdur yəni 5 doyumluq nə deməkdir köyribi uşaqdır anasından südəmir ola bilər 200 qurtuməmisin dayansın nəfəs alsın təzidən götürsünəmisin laf 50 dəfə deyilərsə bu neçədir və sayılır yəni 1 doyumluq o deməkdir ki uşaq yəni, onu tərk eləməsin anasını döşün tərk eləməsin hətta doydu tərk elədi bax 1 bu sayılır Bəzi ilə başar ki, 5 dəfə e, yəni, sormanın qutar, yox, 5 dəfə döyür. Yəni, 5 doyumluq deməkdir, aydındır, 5 doyumluq deməkdir. Və e, deməli, süddən haramlıq nəsəbdən haram olan kimidir. Ancaq haramlıq necədir? Yəni, çünki, bəzi bunu qaraşırır. Tam ki, bir qadın, bir qadın, e, qızı var, oğlu var. Qızı var, oğlu var və o sənə, təhəcə sənənə verib, süd verib. Sənin 5 qardaşın, 3 bacın var onun da bir qızı, bir oğlu var. Sən həmən qadından 5 dolarımlıq süt içmirsən. Deməli, e, həmən o ananın qızı və oğlu sənin süt bacı qardaşlarındır. Ancaq sənin bacın qardaşın isə onun sənin süt bacı qardaşımı haram deyil. Aydındır. Çünki bəzi elə başa çürük ki, ə, bu mənim mən, mənim qardaşım onun süt bacı qardaşı deməli, biz oğram. Yox, belə şey yoxdur. Belə şey yoxdur. Əksində, yalnız və yalnız Bəli, o sənin süd bacı qardaşların sənin üçün haramdır. Və sən də onlara haramsan. Bacı qardaşsınız. Ancaq sənin bacın qardaşın, yəni ondan süd əməyən bacı qardaşın ona haramsılıq heç bir yoxdur. Və bundan da daha şiddətli bir dənə hal var ki, bizə məsələn kirmə məsələləri. Yəni görsən bu cahiliyyət adətidir. Yəni e, sən sənin kirmən kimdirsə, yəni cahiliyyət adətinə görə o siz oğulunla bacı qardaş. Bu batıl şeydir. Yəni belə şey şəriətdə bacı qardaşlıq yoxdur. Yəni kiminsə kimsə kiminsə kirvəsi olubsa, onun haram açıqdır və plan şey, belə bir şey yoxdur. Yəni, o heç nəyi haram eləmir. Haram elən şəriətdə nəsbdir, bir də süddəndir. Və bu məsələ necə bilinir? Yəni hansı halda iddia oluna bilər ki, bəli, bu flan gəlin, flan gəlin süd bacı qardaşın yalnız və yalnız süd verən qadının xəbəri ilə. Əks halda o heç birin bir qadın desə ki, Bəli, mən bunlara süd vermişəm. Yalan da desə, məqbuldur, məqbuldur deyil. Məqbuldur. Digərlərinin sözü isə məqbul deyil. Və Peyğambəs-ıqam bu həmən insan təəccübləndirir, ya Rasulullah mənə deməyib, özlə deməyib, mənə də bilməmişəm. Deyil, belə-belə şey olur. Peyğambəs-ıqam necə yəni, artıq deyilib. Və talaq elə, yəni ayrılın və başqasını evləndirir. Və bildirir ki, hətta elə bir zəvac olsa da belə nə niqah pozulmalıdır. Çünki onlar bir-birinin yəni bacı, yəni qardaşılardır. Və bu da onu göstərir ki, yəni bu cür məsələlərdə, yəni şəriyyətdə istisna olan məsələlərdir ki, yəni bircə qadının şəhadətə kifayət edir. Yəni əks halda hamı bilir ki, şəriyyətdə bir-ikiçindisi qadınla bərabərdir. İki. Çünki Allah Osman Qurana kəndir ki, e, diri unudan vaxtı başını nəsən, xatırlasın. Yəni qadının yaddaşının zəif olmasına dair. Ancaq bu cür məsələlərdə alimlər demə ola ki, ittifaq ediblər ki, bu qadınlara xas olan məsələdir. Əgər bir qadın bir söz desə, böyük alimlərdən biri onun əksini desə bu barədə nə olur? O qadının sözü götürülür. Niyə görə? Dədiyi sözə görə yalan deyir, böhdən atır, istəyir ayrılsınar, o başqa məsələ. Amma zahirən qadının şahadətinin olur qadının şahadəti o halda, yəni məqbuldur. Və peyğəmbər (s.ə.s) bildirir ki, və necə deyirsən, yox axı deyilib. Yəni onun deyilməyə kifayət eləyir. Amma o halda yalan deyr, düz deyir, onu özü bilər. Yüzü qəməkin cavab verəcək və peyğəmbər (s.ə.s) qadının deməyi ilə Dərhal onları y yəni, ayırdı və sonra isə e, həmin qadını, yəni e, həmən kişini başqa bir, yəni qadınla yəni evləndirdi və inşallah yəni bununla kifayətlənəcək və düzünə Allah bilir vasal Muhammediin və la iləhi Muhamməd İhlasla.com saytı tərəfindən